Acum, firești, au trecut deja șase ani de atunci. N-am mai povestit niciodată întâmplarea asta. Camarazii mei au fost foarte bucuroși să mă găsească în viață. Eram trist, dar le spuneam: Devine oboseală. Acum sunt mai împăcat, adică. Nu tocmai, dar știu bine că s-a întors pe planeta lui căci în revărsatul zorilor nu i-am regăsit trupul nu era un trup prea greu iar mie îmi place să ascult stele Parcă ar fi 500 de milioane de clopoței dar iată că s-a întâmplat ceva extraordinar podnița pe care am desenat-o pentru micul prinț am uitat să-i adaug cureaua de piele. Nu cred că a putut să-i pună vreodată oii. Atunci mă întreb, ce s-a petrecut oare pe planeta sa? Poate că oaia a mâncat într-adevăr floarea. Unor îmi zic, cu siguranță nu. Micul prinț își închide floarea în fiecare noapte sub un glob de sticlă și supraveghează atent oaia. Atunci sunt fericit. Și toate stelele... Râd în cetișoar șor. Alteori îmi zic, e de ajuns să fi câteodată distrat și gata. A uitat poate într-o seară de globul de sticlă, sau poate că oaia a ieșit fără zgomot în timpul nopții. Atunci, clopoței se preschimbă toți în lacrimi. Ia aici o taină foarte mare. Pentru voi, cei care l iubiți la rândul vostru pe micul prinț, ca și pentru mine, nimic din Univers nu mai e la fel dacă undeva, nu se știe unde, o oaie pe care nu o cunoaștem a mâncat sau nu un trandafir. Uitați-vă la cer! Întrebați-vă! Oaia! A mâncat sau nu floarea? Și veți vedea cum totul se schimbă. Și niciun om mare nu va pricepe vreodată că lucrul ăsta are atâta importanță. Aceasta este pentru mine cea mai frumoasă și cea mai tristă priveliște din lume. I aceeași priveliște pe care o vedeți, și cu o pagină mai înainte, dar eu am desenat-o încă o dată ca să vă arăt mai bine. În locul acesta, micul prinț s-a evit pe pământ, apoi a dispărut. Uitați-vă atent la priveliștea aceasta, astfel încât să fiți siguri că o veți recunoaște dacă într-o bună zi veți călători prin Africa în pustiu. Și dacă veți ajunge să treceți și pe acolo, Vă rog din suflet, Nu vă grăbiți. Zăboviți puțin în dreptul stelei. Și atunci, Dacă vine la voi un copil, Dacă râde, Dacă are păr de aur, Dacă nu răspunde când e întrebat, Veți ghici de sigur Cine e. Așa că Fiți bun, nu m-a lăsați să fiu atât de trist. Scrieți-mi de-ndată că s-a întors.